Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sallallahu wasallam Ala abdihi wa rasulihi Muhammad Ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau seluruhnya. Amma ba'd. Intehaiina fi majlis as ila hadis Ahlu Badr i'malu ma shi'tum. Kita telah berakhir pada majlis sebelumnya pada hadis tentang orang-orang yang mengikuti perang badar Di mana Allah mengatakan Lakukanlah apa yang kalian mau lakukan Dan saya telah sebutkan kepada kalian Wahai saudara-saudaraku Sebagian permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam hadis tersebut Yang mana ia merupakan perkara yang penting wa hukum masalah al muwalat wal muawana lil dan juga telah saya jelaskan tentang hukum bersikap loyal dan membantu menolong orang-orang musyrik wa qissatu hatib radhiyallahu anhu hadhihi ashlu muhim di fahami masalah al wal-muawanah dan juga telah saya sebutkan tentang kisah Hafi bil Habib al-Da dan ini merupakan dasar yang penting untuk mengetahui permasalahan membantu, menolong dan bersikap loyal kepada orang musyrik. Fa min bayan as-sunnah lil-Quran. Maka ia termasuk dari bentuk penjelasan as sunnah terhadap Al Quran. Kajama nergeh ilas sunnah fi faham al salat, al siam, al zakah, wal haji. Sebagaimana kita kembali kepada as sunnah untuk memahami salat, memahami cara berpuasa dan memahami haji. Kedai ke ela sunnah fi fahmi ayati alquran fil wala wal bara wal iman wal kufur wa kita juga harus kembali kepada as sunnah di dalam memahami tentang sikap loyal kepada orang-orang musyrik dan sikap al bara yaitu berlepas diri dari mereka memahami keimanan dan memahami kekukuran dan selainnya waqad labaha a'immatul islam ala anna ma hasal huwa kabirah wa dan para imam dari kalangan para ulama telah menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada hatib bin abi baldah adalah dosa bukanlah kekufuran Minhum al Imam ash-Shafi'i di kitab al Om. -um. Di antaranya adalah yang mengatakan hal tersebut adalah al Imam ash syafii di dalam kitab beliau al umm Di dalam kitab beliau al Om. Syekhul Islam Ibn Taymiyah di majmu al Fatawa. Juga di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitab beliau majmu al Fatawa. والإمام ابن القيم في زاد المعاد. دميمكين كلا الإمام ابن القيم في داخل كتابه له زاد المعاد. والعلماء محمد خليل الحرس في شرح الواصدية. دميمكين كلا الإمام طبعاً العلماء محمد ابن الحرس في داخل شرح بليه ترهداء الواصدية. فإنه لما مثل للكبيرة yang tulpisul iman maka ketika beliau memberikan contoh tentang dosa besar yang bisa mengurangi keimanan qan mislu kabirati al mawalat beliau mengatakan di antara contoh dosa besar yang bisa mengurangi keimanan adalah dosa bersikap loyal kepada orang-orang kafir atau musyrik wa minhum al alama abdul latin ابن عبد الرحمن ابن الحسن ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب. ده. diantara mereka juga adalah al Imam Abdullah ibn Abdul Rahman ibn al Hasan ibn al Imam Muhammad ibn Abdul Wahab رحمهما الله. في كتاب له نبع بسم أصول وطوابع في التكفير. Di dalam kitab beliau yang telah dicetak dengan judul Al-Dhuwabit Usul wa al-Dhuwabit fi takfir Prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan di dalam mengkafirkan Usul wa bawamat ah di babat takfir Wasummiya fi jami' al-rasail wal-masail al-najdiyah Dan disebutkan di dalam jami' al-rasail al-najdiyah Radhus Syekh Abdul Latif Ala man kafar al-muslimina Bilmualat Wagairiha Bantahan Syekh Abdul Latiif, Kepada orang-orang Yang mengkafirkan Seorang so muslim Hanya kerana ia bersikap loyal Kepada orang musyrik. Wa naklu kalamihim Kullahu al-an Yatulu bihil majlis dan menukilkan perkataan-perkataan mereka sekarang ini maka di dalamnya atau dengannya lah kita akan mengisi majelis wa abnaul jama'at wa ahl takfir waqou bi hadhihi alqassah al'azimah dan orang-orang yang mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang mereka merasa sempit atau terasa sempit bagi mereka ketika mendengar kisah ini fa ba'ruhum ان الحاطب ابن ابي بلتعه رضي الله عنه ارتد عن الاسلام اعوذ بالله من ذلك sebagian mereka meyakini bahwa Hatib bin Abi Balta'ah telah murtad dari agama Islam naudzubillah min dzalik dan ini kedib 'ala Allah wa rasulih wa 'ala ashabah wa 'ala a'immat islam maka ini merupakan bentuk membantah Allah tabaraka wa taala membantah rasulnya membantah para sahabat dan membantah para imam ahlussunnah wal jamaah وذلك لانهم وجدوا هذه القصه العظيمه yang demikian itu dikarenakan mereka mendapati kisah yang agung ini tertel عليهم منهجهم في takfir Bilmuwalaat wa mu'awanaatil kuffar bil-itlah Tubtil manhajahum Biltakfir Bilmuwalaat wa mu'awanaatil kuffar bil-itlah Kerana mereka mendapati Kisahnya Khatib bin Nabi ini Membatalkan manhaj mereka Iaitu mengkafirkan seorang muslim ketika ia bersikap loyal kepada orang kafir secara mutlak kana'allahu as-salamata min manaahij ahli al maka kita memohon kepada Allah tabaraka taala keselamatan dari manhaj dan metode orang-orang yang batil tsum maqal imam Abu Dawud, hadatsana Muhammad bin Ubaid wa bin Hisab anna Muhammad bin Thawr hadatsahum an ma'amar, an Az-Zuhri عن عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه رضي الله عنه قال kemudian al-imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ubayd bahwa Muhammad ibn Saur telah menceritakan kepada mereka dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Miswar bin Makhramah ia berkata قال المسوار خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه فذكر الحديث اي ان ابا داوود اختصر قصه الحديبيه هنا مسوار mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada atau ketika waktu al-hudaybiyah kemudian ia menyebutkan hadis di sini al-imam Abu Daud Meringkas kisah tentang Al-Hudaybiyah ini. Waktu sahul Hadis dan ikhtifah bempahal Shahid minuh. Menjauh aimaul Hadis, rahimahum kAl Bukhari, wAl Muslim, wAbidahud, wAkhirihim, meringkas Hadis dan mencukupkan pada tempat yang diinginkan saja dari Shahid Hadis tersebut merupakan metode para imam ahli hadis seperti al-imam al-bukhari, al-imam muslim, al-imam abu daud dan selain mereka. Walakin bi syart an aliman bil maani wal hatta la ma yatimmu bihi al kalam. Akan tetapi dengan syarat orang yang meringkas hadis itu harus memahami dan mengerti makna dari hadis yang diringkas, agar ia tidak menghilangkan sesuatu yang dengannya sempurna makna hadis tersebut. وقصة صلح الهديبية قد رواه البخاري وغيره من حديث المسور رضي الله عنه وغيره. Dan hadis tentang al-Hudaybiyah ini ia telah diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan selain beliau dari Miswar radhiyallahu anta dan selain beliau wa takallama anha wa imam Ibnul Qayyim fi kitabih Zadul Ma'ad dan telah membahas tentang kisah tersebut al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad طيب هنا قال فذكر الحديث قال فاتاه يعني عروه يعني عروه ابن مسعود هذا كان رئيس وفد او من قدم من قبل المشركين نعم kemudian dia mengatakan lalu mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam urwah ibn mas'ud dan dia adalah salah satu pimpinan yang diutus menemui nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum musyrikin faj'ala yukallimu an-nabi Sallallahu alaihi wasallam Fakullama kallamahu Akhada bilihiyatih Ayah bilihiyatin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Urwah Mulailah ia Mengajak bicara Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan setiap kali ia Mengajak Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berbicara Ia memegang Jenggot Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wal Mughira Walmughiratubn syu'bah qaim. Pada rasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu, liprasahnya dan pemahamannya. Dalam kadek Sahabat Al-Mugira bin Shurbah berdiri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menjaga dan melindungi beliau. Pengawal. Dan bersama dia, iaitu, Al-Mugira bersenjatakan pedang dan bersama pedang itu, Al-Mugfar. Al-Mugfar adalah yang menutupi, iaitu, ويغطيه من ضربات السيوف ونحوها نعم طيب dan bersama al-Mughirah bin Shu'bah ada sebuah pedang dan juga di atas kepalanya terdapat tameng yang melindunginya dari pukulan pedang Fadaraba yadahu ayyad 'Urwah bin Mas'ud bi na'l sayf bi 'aqib as-sayf darabahu wa qala akhir yadaka 'an lihiyatihi sallallahu alaihi wasallam farafa 'Urwah ra'sahu Fakahal manaha? Qalul Mughira ibn Shubba. Kemudian Mughira ibn Shubba memukul tangannya Urwah dengan gagang pedang tersebut dan mengatakan, Jauhkan tanganmu dari jenggot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Urwah mengangkat kepalanya dan berkata, Siapa ini? Yaitu yang memukulnya? Kalu para sahabat atau mereka menjawab, Beliau adalah Mughirah ibn Shubba. Iktifal Imam Abu Dawud. Bihadil juz min al kisah. Al Imam Abu Dawud hanya mengambil bagian ini saja dari kisah al Hudaybiyah. Lamias per Shay'an kabnaha, wal Shay'an badahha. Beliau tidak menyebutkan bagian yang sebelumnya dan bagian yang setelahnya. وَإِنَّمَا كَتَفَأَوْ يَقْتَصَر Ataupun yang terkait dengan perbuatan Al-Mughror ibn Shu'bah radhiyallahu anhu. Melainkan beliau hanya mencukupkan dan mengambil bagian yang berkaitan dengan perbuatan Al-Mughror ibn Shu'bah radhiyallahu anhu. Dimana? Mengapa demikian? Liubayn lak makannyau mina Nabi Sallallahu alaihi wasallam, washidda hubuhu lina Nabi Sallallahu alaihi wasallam, wahimayatuhu lahuhu. Beliau ingin menjelaskan kepadamu tentang bagaimana kedudukan Al-Mughirah ibn Syu'bah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana besarnya cinta beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana besarnya penjagaan beliau dan perlindungan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta la yatatarraq ilayka tanqusuhu bisabab ma taqaddam min ba'd riwayat ان رجلا نال من علي رضي الله عنه بين يديه فدافع عنه اخوه زي زيد زيد بن سعيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل agar ادر هذا من وهذا من ذكاء وحرص الامام ابي داوود رحمه الله نعم tidak masuk kepadamu ya agar tidak masuk kepadamu celaan-celaan terhadap المغيره bin شعبه Disebabkan apa yang terjadi pada riwayat-riwayat sebelum ini, di mana ada seseorang yang mencela Ali, radhiyallahu taalaanhu di depan al mughirah ibn Shurbah, namun beliau tidak langsung membela nya. Maka dibela atau celaan itu dibela oleh, dibantah oleh Sa'id ibn Zaid, radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan kecerdasan Al-Imam Abu Dawud Rahimahullah ta'ala Fama akharaja Hada juz' Min hadith Sulha Al-Hudaibiya At-Tawil Illa niu'arifaka Manzilata Al-Mughira Radiyallahu an Manzilatakun Rafi'ah Inda al-Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Mada Al-Imam Abu Dawud Tidaklah Meriwayatkan bagian yang ini dari kisah perdamaian Al-Hudaybiyah yang panjang kecuali karena ia ingin mengenalkan kepadamu Memberitahukan kepadamu tentang kedudukan Al-Mughirah bin Syu'bah yang tinggi di hadapan Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Kemudian zikr al-Imam Abu Dawud atsaran 'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Kemudian al-Imam Abu Dawud rahimahullah menyebutkan sebuah asar dari Umar ibn al Khattab radhiyallahu anhu. Fa qala hadathana bin Umar Abu Umar ad-Dharir. Dia mengatakan telah bercerita kepada kami Hafiz ibn Umar yaitu Abu Umar al dharir Qala hadathana bin Salama. Ia berkata telah bercerita kepada kami Hammad bin salam Allah. anna Sa'id bin Ayyas al-Jurairi akhbarahum bahwa سعيد بن عياس الجريري تلاه معبarkan kepada mereka عن عبد الله بن شقيق العقيلي داري عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داري الأقرع دليل سرّ مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوت ia berkata Umar mengutusku untuk menjumpai uskuf itu ulama dari kalangan Nasara khalas fasarahu wal asqaf huwa nah. Dan al-asqaf itu adalah seorang yang alim dari kalangan Nasara. Wa hadha imma an <kans> yakun lamma dakhala Umar baitul Dan ini bisa jadi terjadi ketika Umar bin al Khattab memasuki Baitul Maqdis wastaqbala <kans> hunak asaqifatuhum wa albarahum. Kemudian ia menjumpai di sana para ulama mereka, yaitu orang-orang Nasrani dan para ahli ibadah mereka. Wa imma an yakun lamma qadimu alayhi al-Madinah atau bisa jadi juga kejadian ini ketika mereka para ulama Nasrani itu mendatangi beliau di kota Madinah. Wa bil munasabati aqul. Baik, dan di sini saya akan mengatakan innallaha 'azza wa jalla harrama 'ala al-musyrikin dukhul Makkah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan orang-orang musyrik untuk masuk ke kota Mekkah. Faqala ta ta'ala innama al-musyriquna fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Amma al-Madinah fa lam yuharrim rabb al-'alamin dukhulahum ilayha. Adapun kota Madinah, maka Allah Rabb semesta alam tidak pernah mengharamkan orang-orang musyrik masuk ke kota Madinah. Fakad kana fiha Sebab dahulu tinggal di dalam kota Madinah itu orang-orang Yahudi. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam fi madinah wufdu nasara Najran, dan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah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 ya'tun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila madinah dan waktu itu seluruh kaum musyrikin dari seluruh negeri Arab mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Fa hukm madinah fi hadha yakhlifu 'an hukm Jadi hukum kota Madinah di dalam permasalahan ini berbeda dengan kota Makkah. Taib. Qala fa lahu 'Umar Hal tajidunī fi al-kitāb, fi kutub al-Injīl wa akhbar bani Isrāʾīl. Maka Umar mengatakan kepadanya, itu kepada seorang alim dari Nas, karangan Nasrani tadi, apakah engkau ada menemukan tentangku di dalam kitab, yaitu di dalam Injil dan kisah-kisah bani Isra'il? Kalanaham. Maka Asqof tadi mengatakan, ya. Kalā kīfa tajidunī, ay kīfa tajid sifatī ʿindak fi kutubikum. Kemudian ya Umar bertanya kepadanya, bagaimana engkau mendapati sifat-sifatku di dalam kitab-kitab kalian? Awalan aqul. Amma sifatun nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya fi kutub ahli alkitab. Yang pertama saya katakan bahawa sifat nabi sallallahu alaihi wasallam itu تلا ترترى في داخل كتاب كتاب اهل الكتاب كما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة كما حل هذا دلت عن القران ودلت عن السنه وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في داخل صحيح البخاري حديث من عبد الله بن عمرو بن العاص قال في معنى قول انا نجد صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب ia mengatakan tentang makna perkataannya sesungguhnya kami benar-benar Mendapati sifat rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam al-kitab ya ayuhan na wa nabi inna arsalnaka wa nadhira wa hayya sesungguhnya kami mengutusmu sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan wa <tina> hirzan lil ummiin wa hirzan hirzan yakni وقاية والحماية للاميين al-ummiin <tina> al-arab dan sebagai penjaga dan pelindung bagi orang-orang Arab umi, Naisabir Ta'anin Walafahish. Kami mengutusmu bukan sebagai orang yang suka mencela, bukan pula sebagai orang yang melakukan perbuatan keji, Walasakh bin Wil Aswak, dan bukan pula sebagai orang yang, bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Wala yajzi bis-say'ati as-say'a wa inma yajzi bis-sayyi al yuqabil isa'ata an bil ihsani dan bukan pula kami mengutusmu untuk membalas keburukan dengan keburukan melainkan kami mengutusmu untuk membalas keburukan dengan kebaikan walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al al-auja dan Allah tabaraka ta'ala tidak akan mewafatkan beliau hingga Allah luruskan dengan beliau agama-agama yang bekok wa yaftah bihi quluban dan Allah buka dengan beliau hati-hati yang tertutup wa azanan summa dan telinga-telinga yang tuli wa ayunan umya dan mata-mata yang buta au kama qala Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu wa arda atau sebagaimana yang dikatakan Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhu yang kedua, telah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu penyebutan tentang sifat-sifat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhum alhamadun al-larin yusirun min hamdillah. Dan barua di antara sifat umat Beliau adalah mereka orang-orang yang banyak memuji Allah wa annahum yukabbiruna Allaha kullama sa'du dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertakbir ya bertakbir ketika mereka hendak naik. Amma al-amru ats-tsalith fa ma yata'allaqu bi sifat a'yanihim wa afradihim Adapun yang ketiga disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu sifat-sifat individu-individu individu mereka. Fimma yadlu alehaan asar, walaikinhu dzaiiful isnad. Dan di antara yang menunjukkan hal itu adalah asar ini, namun sanatnya lemah. Fainhu jidalehu ma yuqawihi, wa illa fala nactajbihi. Wallahu a'lam. Jikalau kita menemukan ada pendukung terhadap asar ini maka kita berhujjah dengannya. Namun apabila tidak ada, maka kita tidak berhujjah dengannya. Qala kaifa tajuduni ay fi kutubikum. Qala ajiduka karnan ay hisnan. Qala farafa'a alaihi addirrah. Fakala karnumah, ay karnumada. Qala karnun hadidun aminun syedidun. Ayah Naka tukon pisanan min padih lihatih lamma min fitan. Nah, taib, kemudian Umar berkata kepadanya, bagaimana engkau mendapati sifatku di dalam kitab kalian? Ia menjawab, aku mendapati engkau adalah sebuah kornan dari besi, iaitu sebuah benteng dari besi. Kemudian ia berkata, itu prawi faropa al hidjiroh. Kemudian Umar mengangkat atasnya diroh didera عصا الذي كان يؤدب بها الطيب همت yang biasa digunakan oleh Umar untuk memberikan hukuman faqala qarnumah Umar bertanya kepadanya benteng apa maksudnya faqala kemudian askuf tadi mengatakan yaitu benteng yang terbuat dari besi yang terpercaya dan kokoh yaitu maksudnya engkau adalah benteng yang melindungi umat -um umat ini dari berbagai macam fitnah-fitnah. Wa makna qad jaa'a sahihain min hadits Hudzaifah bin al Dan makna seperti ini telah datang di dalam As-Sahihain dari hadits Hudzaifah ibn Al-Yamam. Umar ibn Al-Khattab sa'alahum fa qaal ayyukum yahfadhu bertanya kepada para sahabat, ...siapakah di antara kalian يمن هف الحديث الحديث تن تنفتنا قال حذيفة رضي الله عنه فقلت أنا حذيفة رضي الله عنه معتقل سيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة أي ما يحصل منه من تقصير في حق هؤلاء نعم rasulullah khudeefa mengatakan aku mendengar rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda fitnah seseorang terhadap keluarganya fitnah seseorang terhadap keluarganya terhadap hartanya dan terhadap tetangganya yaitu tindakannya kurang di dalam memenuhi memenuhi hak orang-orang yang disebutkan tersebut akan terhapus dengan salat, wosia, wosad. Akan terhapus dan dimaafkan dengan melakukan salat, puasa. Fathih mukffiratul shagairna. Maka puasa, salat, puasa ini termasuk dari hal-hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Kala umar lejtu an fathih asal, walaikin. اسال عن الفتنه التي تموج موج البحر طيب kemudian Umar mengatakan kepada Buzayfa bukan fitnah yang seperti ini yang aku tanyakan akan tetapi yang aku tanyakan adalah fitnah yang bisa Umar. menyebabkan bergeraknya ombak-ombak di lautan Umar yaqul lastu as'al an hadhihi alfitnah saya sudah dengar nama is Buzayfa ana able dilbutai ana فقال حذيفة رضي الله عنه ليس عليك منها يا امير المؤمنين اي لا تخشى فان بينك وبينها بابا kemudian hudaifah mengatakan janganlah engkau khawatir terhadap fitnah tersebut wahai amirul mukminin sebab antara engkau dengan fitnah-fitnah tersebut terdapat pintu-pintu yang menghalangi faqala rumar li hudaifah ayaftah albab am yuksar kemudian Hudayfa uh, Umar mengatakan kepada Hudayfa, apakah pintu itu akan dibuka atau dihancurkan? Kalau baliuk syariah Amirul Mu'minin. Kata Hudayfa, pintu itu akan dihancurkan, wahai Amirul Mu'minin. Kalaidan la yulafu abda ilayumil kiamah. Kemudian katanya, kata Umar, kalau begitu pintu itu tidak akan tertutup lagi hingga hari kiamat. Fasealatul lab. الحاضرون حذيفه من الباب kemudian para tullab para murid bertanya kepada Hudzaifah siapakah yang ada di pintu tersebut Wahal Umar ya'rifu man al-bab apakah Umar mengetahui siapa pintu itu qala na'am ya'rifu annahu huwa al wa anna kasrahu qatlahu radiyallahu anhu ya Umar tau Bahwa yang dimaksud pintu itu adalah Beliau dan dihancurkannya pintu itu adalah terbunuhnya Beliau, Rasulullah. Dakhal بعد ذلك على الأمة من الفتن ما دخل. Maka setelah terbunuhnya Umar masuklah fitnah-fitnah kepada umat. Ya apa yang telah masuk? W karena هو أول خليفة في الإسلام يقتل. Dan Beliau adalah khalifah pertama di dalam Islam yang dibunuh. Radiyallahu عنه 'anish الصحابة ajma'in. Semoga Allah meridhai para sahabat seluruhnya. Wa wasafahu bi annahum Dan ia menyifati bahwa Umar adalah seorang yang terpercaya dan seorang yang kokoh. Fabil amanah yuaddi al huquq Maka dengan sifat amanahnya beliau menunaikan hak-hak sahabatnya. Wa bisyiddah fi dinillah kama wasafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashaduhum fi dinillah Umar Yuk Yakmahu al Muhadifin dan dengan kekokohannya di dalam membela agama Allah Taala wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi saw orang yang paling kuat pembelaannya terhadap agama ini adalah Umar maka dengan kekuatan itu ia melemahkan atau menghancurkan orang-orang yang menyelisihi. Karena keifajidu ladi yaji'umin bagdi Kamulial Umar bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau mendapati orang yang datang setelahku?" Qala faqala ajiduhu khalifatan salihan, "غير انه يؤثر قرابته, اي قدمهم على غيرهم في العطاء, احسانا اليهم وصله لهم." Naam. Kemudian Askuf tadi menjawab, "Aku mendapatkan orang yang datang setelahmu adalah khalifah yang saleh." Namun, ia lebih mendahulukan kerabatnya. Yaitu di dalam berbuat baik dan memberi kepada mereka. Dalam rangka berbuat baik dan menyambung tali selatur rahim. Kala Umar, yarhamullahu Uthman salafan. Kemudian Umar berkata, semoga Allah merahmati Utsman. Beliau ulangi sebanyak tiga kali. Hala yajul ala anna hadih intesrah. Ba'aduha qad yakunu murakaban gaira sahih. طيب هذه سبعيا لا بدل بنال لو كان عمر يجسم ان الخليفه بعده عثمان لا اختاره ولم يجعل الامر في سته شورى لو كان عمر يعلم ان الخليفه بعده عثمان مباشره لم يجعل الامر شورى في سته ثم هؤلاء اختاروا من بعد ذلك عثمان نعم Maka, dari sini kita mengetahui bahawa kisah ini tidaklah sahih Sebab, di dalam kisah ini disebutkan Umar mengetahui Usman khalifah setelahnya Namun yang benar put, Umar tidak mengetahui hal tersebut Karena kalau seandainya Umar mengetahui setelahnya khalifah adalah Usman Tentulah dia tidak memilihkan enam orang sahabat agar dipilih oleh sahabat-sahabat yang lainnya Wa raj'u sahih al-bukhari fi bab istikhlaaf Usman radhiyallahu anhu wa arda. Silakan kalian kembali atau merujuk kepada Sahih al-Bukhari di dalam bab pengangkatan Utsman radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Qala kayfa tajidu alladhi ba'dahu? Kemudian Umar bertanya kepada uskup tersebut, bagaimana engkau mendapati sifat orang yang datang setelahnya? Qala ajiduhu sadaa ahadid. Wahada isyara ila kathrat ad-dam wal ia mengatakan aku uh, mendapatinya ibarat karatan-karatan besi. Ini merupakan isyarat tentang berlumuran darah di tubuhnya. Qala fa wadaa yadahu ala ra'sihi fa qala al-asqaf ya adh-faraa ya adh-faraa ayatan yaatan nathana. Adh-faraa, matal. Maun adh-faraa. Wa adh Kemudian <tuh> Ya Umar meletakkan tangannya di atas kepalanya, lalu dia mengatakan, Ya dafroh, ya dafroh, ayat nasunum, nasunum, naten naten, hadi kafronatun. Bagai, ah, jib, inma tukul al-amr jib, kafronatun. Bagai, wahai bagai, wahai bagai, wahada inma khutab lil asqaf, inma isyarah ila kathrat ma syaq min al-qatla wal-judat. Dan ini bisa jadi ucapan yang diarahkan kepada al uskuf tersebut, atau isyarat tentang apa yang akan terjadi, ya di dalam fitnah tersebut berupa, ya terjadinya pembunuhan yang menjadi bangkai-bangkai. Kala -bangkai. ya Amirul Mu'minin, innau Khalifatun Salihun, walaikunnahu yustaklafu hina yustaklaf, wassiyufuslurun, wadhamuhraq. Kemudian dia berkata, wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya ia adalah khalifah yang sholih. Akan tapi ia diangkat menjadi khalifah ketika ia diangkat menjadi khalifah dalam keadaan pedang-pedang tajam dan darah-darah tertumpahkan. Aiyawadani khabisabat ma asalamin qatlihim di Uthman qatil khawarij di Uthman radhiyallahu anhi. Dar hal itu disebabkan tindakan mereka membunuh. Yaitu tindakan orang-orang khawarij membunuh Uthman radhiyallahu anhi. Thumma mahasalah ba'da zalik min al-fitan uli xtidab. Kemudian apa yang terjadi setelah itu berupa fitnah-fitnah dan perselisihan-perselisihan. Thumma mahasalah min kurojil khawariz ala Ali wal-sahabah wa tekfirihilahum. Kemudian memerintah orang-orang khawariz kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan tindakan mereka mengkafirkannya. Wadqila inna adadhum kana zanay ashara anka. Dan ada yang mengatakan bahawa jumlah mereka itu sekitar 12 ribu orang. Fahar sel Ibn Abbas, fana zara hum, fajag baghum. Ila 1000, 4000. Maka Ali mengirim Ibn Abbas radhiyallahu anhu untuk berdialog dengan mereka itu orang-orang Khawarij. Kemudian taubatlah atau rujuklah sekitar 2000 orang dari mereka dan ada yang mengatakan 4000 orang. Walbaghi yatu kata lahum asqahul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma' Ali ibn Abi Talib bin Amir Bazir Anhu Ardha. Sedangkan sisa dari mereka dari orang, -orang kharid tersebut mereka diperangi oleh para sahabat dengan Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu. Walaupun secara umum, alnafna alafadh <tuh> hada <tuh> alasar wa imkana dzaiqa. Soy, secara umum kita merasa puas dengan makna asar ini walaupun ia adalah asar yang dzaiqa. Li walibaghi makani sahiha. Dan sebagiannya terdapat makna-makna yang benar. Tuk makalah Abu Dawud babun fi fakli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dawud mengatakan bab yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بعد أن ذكر فضل بعضهم على الخصوص، setelah beliau menyebutkan keutamaan sebagian para sahabat secara khusus. Zakarahuna fadlham ala sabil alhumum. Di sini beliau akan menyebutkan tentang keutamaan para sahabat secara umum. Waktu tajamaa maghrib mahad ta'lim al-sunnah di pekan baru, siapa yang dan telah berlalu bagi kalian di mahad ta'lim al-sunnah di pekan baru bagi yang mengikuti online nya atau live-nya. Azkar tuhuna terdhib al-masail al-mutalikah bi sahabat. ترتيبا مهمه سيتلاح menyebutkan دي سنه urutan-urutan tentang keutamaan para sahabat dengan urutan-urutan yang sangat penting qala Abu Dawud huna hadathana Amr ibn Aun qala anba'ana ha wa hadathana Musaddad in ايش بعد anba'ana ايش قتنا هذه wa hadathana idak akhbarana ha طيب بعدين wa hadathana Abu Awana wa al-Waddah ابن عبد الله مولى اليزيد اليشكري أبو عوان هذا عن قتادة وابن دعام السدوسي عن زرارة ابن أوفاء رضي الله عنه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال نعم الإمام أبو داود رحمه الله قال الله برسلت أكبر قامي أمر بن عون ia berkata telah mengabarkan kepada kami. Ha' dan telah bercerita kepada kami musaddat. Ia berkata telah bercerita kepada kami Abu Awana. Iaitu Alwadzah ibn Abdillah. Dari Qatadah, dari Zurara ibn Awfah. Dari Imran ibn Husayn radiyallahu anhu. Kala kala Rasulullah s.a.w. Khair ummatil karnu alladhina buristu fihim. Imran ibn Husain berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sebaik-baik umatku adalah generasi yang hidup ketika aku diutus di tengah-tengah mereka. Wafī lāfzil ʿinda al Bukhari dan Muslim khayrukum al qarnul lābi buhistu fihim. Dan di dalam lafaz Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan khairukum iaitu yang sebaik-baik kalian adalah yang hidup di generasi yang aku diutus.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 زرار زرار تابعين البصري رحمه الله نعم من علماء تابعين طيب فما من خصلة من خصال الخير إلا وقد سبق الأمة إليها إذا أدى سطح الذي كبايكان أو براعه يم بايك ملاين ummat yang hidup di masa itu telah dahulu melakukannya ilmi wa ma anhum. maka sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang dimiliki oleh mereka dan ilmu yang diambil dari mereka kama kala bin Mas'udin radhiyallahu anha Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "La yazalu an-nas bi ma ataahum al min ashab rasulillah shallallahu alaihi wasallam wa kubara'ihim." Selantiasa umat itu berada di atas kebaikan selama mereka masih mengambil ilmu dari sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam dan yang selior di antara mereka wa khairul ibadah ma kanu 'alayha bila naqsin wala dan sebaik-baik ibadah adalah apa yang mereka lakukan tanpa tambahan dan tanpa pengurangan qala hudzaifah ibn al-yamani radhiyallahu 'anhuma hudzaifah ibn al-yamani radhiyallahu 'anhuma mengatakan kullu ibadah lam yata'abbadha ashabu rasulillahi sallallahu 'alaihi wasallam fala ta'abbaduha semua jenis ibadah yang sahabat Nabi SAW tidak pernah beribadah dengannya maka jangan engkau beribadah dengannya wa hum khairu hadhil ummati fil akhlaqi wal adab dan mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling baik di antara umat ini adabnya dan akhlaknya fa kullu khuluqin aw adabin lam yakunu alaihi fa laysa Maka semua akhlak atau adab yang para sahabat tidak ada di atasnya, maka itu bukanlah adab yang baik. Shawaan akhlak al mu'minin li bagh atau adab al talib wal alim wa wa wa'ir Sama saja apakah adab seorang mu'min kepada mu'min yang lainnya ataupun adab seorang murid kepada gurunya. Talib ma'al alim. Talib semua murid. Murid. مريض مريد لا لا لا، المريد عند الصوفية، الصوفية عندهم تقسيم إلى مريد وشيخ، فإذا في عبارة أحسن في اللغة الإندونيسية الطالب بلajar، بلajar أحسن بلاجر. ما في مريد، مريد صوفية إيش، ما ما مريد، آه ما في مريد، <تصفيق> إيش بلajar، بلajar بلajar، من الله أعلم. أي هاي استعمل هذه العبارة لا تستعمل مريد إن شاء الله إن شاء. الله. طيب إذاك الله خيرا. فكل خصلة وكذلك كل خصلة خير فهم أسبق الأمم إليها. دمجهن قل أسموا أفرعه يعْبَئْ مَكَّا مِرَكَّا أَدَلَّهُمْ أَمَّا الْأَمْمَ إِلَيْهَا. قال الإمام ابنه كثير في تفسيره في عند في سورة الأحقاف. Al-Imam Ibn Katsir mengatakan ketika ia menafsirkan sebuah ayat dalam surah Al-Ahqaf 'inda qaulillahi 'azza wa jalla haqiyan qaulal musyrikin itu pada firman Allah tabaraka wa ta'ala han yadhkuru qaulal musyrikin menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrik wa qalu law kana khairan ma sabaquna ilayhi ai sahabah wa du'afaa'ul mu'minin Orang-orang musyrik itu berkata, kalau lase antenyah apa yang mereka berada di atas itu kebaikan, tentulah mereka tidak mendahului kami. Kalan ibnu rahimahullah ibnu Kasyir rahimahullah mengatakan, wa amma ahlu sunnah wal Jama'a adabun ahlu sunnah wal ibadatin lam ta'abda asyabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fahiyadha al Imam Ibnul Qasim rahimahullah mengatakan semua bentuk ibadah yang para sahabat Nabi saw tidak beribadah dengannya maka ia adalah perkara bid'ah. Lainahum ayi sahaba raziyallahu anhum, lim yturku, lim ydhu, haslatan min hasal khair, illa wad gamluah. Sebab sahabat-sahabat Nabi saw itu tidaklah meninggalkan suatu amalan atau perangai yang baik melainkan mereka telah mengamalkannya summahum khairu khairun mimman ba'dahum jumlatan wa afrada kemudian mereka itu para sahabat nabi lebih baik daripada orang-orang yang datang setelah mereka secara global ataupun secara individual اي جيل الصحابه القرن هنا بمعنى الجيل نعم yaitu generasi sahabat al-qarn di sini maknanya adalah al-jail Itu generasi wa ya'til qarn بمعنى السنين al dan al-qarn juga datang dengan makna as-sinin yaitu tahun kamiat sanah seperti 100 tahun alal al-mashhur fi tahdid muddat al-qarn Menurut pendapat yang masyhur, ketika mereka membatasi mata, ma, masa satu kurun, satu kurun yaitu seratus tahun. Amal murad huna bil qarn, fahu al jil. Jilu Sahaba. Adapun yang dimaksud dengan al qarn di sini adalah jil. Itu generasi para Sahabat. Kama kata shalallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Sebagaimana Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, "Kesmahun ayminhu." Shalallahu alaihi wasallam. Kalian mendengar itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam wa yusma'u minkum tabiin dan didengar dari kalian dan ini adalah generasi tabi'in wa yusma'u mimman sami'a dan didengar dari orang yang mendengar dari kalian wa nah, athba'u ini generasi yang berikutnya yaitu athba'u al-tabi'in fasahabatu khairu hadhihi umma wa afdaluha jadi para sahabat itu adalah sebaik-baik umat ini dan yang paling utamanya jumlatan wa afrada secara global ataupun secara individual ai ashabil wahid khairun min tabi'i walau amila hadha tabi'i wa man ba'dahu dan satu sahabat itu lebih baik daripada seorang tabi'in walaupun tabi'in ini melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang setelahnya Watakam maequm fil majlis بعد الفجر. Dalam tulah berlalu bersama kalian di majlis setelah subuh. Kaul ibni Umar, la tsubu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu janganlah kalian ibni Umar. Perkataan Abdullah ibnu Umar, janganlah kalian menjela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamu qamu ahadihim ay ma'a an berdirinya salah seorang di antara mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 jam saja lebih baik daripada seseorang yang datang setelah mereka yang mengamalkan amalan seluruh umurnya wa huwa yukhathibu dan di sini Ibnu Omar berbicara dengan para Tabi'in. Faman بعد التابعين من باب الأولا maka untuk orang-orang setelah Tabi'in maka itu lebih pantas lagi. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم الذين Kemudian Nabi saw. Kemudian generasi yang terbaik berikutnya adalah generasi yang datang setelah mereka. ثم الذين يلونهم Kemudian generasi yang datang lagi setelah mereka. Ayat tabi'in wa atba'ut tabi'in Iaitu para tabi'in dan para pengikutnya tabi'in Fadlul tabi'in Ala atba'it tabi'in Fadlun min hayisun jumlah Keutamaan tabi'in Di atas atba'ut tabi'in Adalah keutamaan yang bersifat umum Fa Maka eh, Zaman mereka dan generasi mereka Itu lebih utama ولكن قد يكون بعض الأفراد من أتباع التابعين خير وأفضل من تابعين، تبي بسأ ساجا، salah satu individu dari atba uttabiin lebih mulia daripada tabiin. هنا قال والله أعلم، أذكر الثالث لا أي الثالث بعد قرن. طيب دي سني، يا معلقان والله أعلم. Apakah ia menyebutkan? Apakah beliau menyebutkan yang ketiga atau tidak? Yaitu generasi yang ketiga setelah generasi beliau. <tuh> <tuh> Hadith. Hadith. Hadith dalam al Hadithu fi Sahihain min Hadithi Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anha. Daka'ah tala'fata, daka'ah qarnaini b'ad qarnihir radhiyaa. Assalallahu alaihi wasallam. Hadith, fi Sahihain ibn Mas'ud. Hadis dalam Sahihain dari ibnu Mas'ud menyebutkan. Dakara sarat atau qarnain بعد قرن الصحابه menyebutkan dua generasi lagi ya setelah generasi para sahabat wa imran هنا على الشكل قال لا ادري اذكر بعد قرنه بعد الصحابه قرنين او ثلاثه قرون فتكون المجموع dan di sini imran atau dalam riwayat imran dia ragu yaitu setelah uh, Generasi sahabat apakah disebutkan yang ketiga atau tidak? Artinya kalau disebutkan yang ketiga totalnya ada 4. Kal yakin salatsul qurun ashabah, at tabi'in wa asba'u tabi'in. Namun yang pasti adalah tiga generasi, generasi sahabat, kemudian tabi'in dan asba'u tabi'in. Summa kullama qaraba az-zaman wal 'ahd Bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullama kana al-khairu fihi Kemudian, setiap kali zaman atau masa itu dekat kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan juga lebih banyak di zaman itu. Wal 'ilmu ashhar wa adhhar. Dan ilmu di masa itu lebih jelas dan tampak. Fa idza ba'ada az-zaman qalla al-khairu wa qalla Apabila zaman semakin jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka semakin sedikit ilmu dan kebaikan hingga terlehe ila qiyam as saah berakhir dengan terjadinya hari kiamat. Tsumma akhbar nabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'd umur allati satqa'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebagian perkara yang akan terjadi. Qan sumayahdharu qaumun يشهدون ولا يستشهدون اي مبادرون في الشهاده قبل ان تطلب منهم طمعا في الدنيا kemudian nabi mengabarkan tentang apa yang terjadi beliau mengatakan kemudian akan muncul orang-orang yang memberikan kesaksian-kesaksian padahal mereka tidak diminta untuk memberikan kesaksian-kesaksian faqad kanu -kesaksian. al almusaraha Fi ada isyah dah bil kabaya dan dahulu mereka membenci dan tidak menyukai tindakan tergesa-gesa di dalam memberikan kesaksian-kesaksian hatta yathakkal insan walla yashad illa bil haki wal yakin sampai dipastikan sampai seseorang itu memastikan tidaklah memberikan kesaksian kecuali dengan sesuatu yang pasti sta'jala wa wasara Rupa masyhidiabi Shayin mereka ini sahibe, karena kalau tergesa-gesa di dalam memberikan kesaksian, bisa saja ia memberikan kesaksian untuk orang yang tidak berhak mendapatkan kesaksian tersebut. Wajahmiluhu al-musara'ah ala adamin caheriwat dan tindakan tergesa-gesanya itu akan menggiringnya untuk tidak mencari kebenaran dan memastikan kebenaran. Wadward al fi shuhud al-zur dan telah tertera dalil-dalil yang berisi ancaman tentang memberikan kesaksian yang palsu. Wa fi hadits Abi Bukhari wa ghairihi qala ala wa alladhi yadhkurul kaba'ir qala ala wa shahadatuz zuur ala wa shahadatuz zuur ala wa shahadatuz zuur. Jadi dalam sahih bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa bentuk dosa-dosa besar. Dan di antaranya beliau mengatakan, ketahuilah di antara dosa besar itu adalah kesaksian yang palsu. Ketahuilah kesaksian yang palsu. Ketahuilah kesaksian yang palsu. Min hadith Abi Bakrah dari hadith Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Wa و... mimmah Yusuf leh an fi baa'g buldan muslimin mimmah yuzin al qalb. Di antara perkara yang uh, disesalkan atau menyedihkan di sebagian negeri-negeri kaum Muslimin Yuzad aman al mahakim syuhudun bil ijal didapati di depan-depan mahkamah para saksi-saksi yang bisa disewa, mustahidun an yeshadalak bil zur mukabil atta mali mereka siap memberikan kesaksian untuk membela mu dengan dusta untuk mendapatkan harta. Nase alulah alaafiyah. Nase alulah alaafiyah. Thumma wassaf haulal al qom ayya'an anhum yanziruna wa Kemudian Nabi saw sifati orang-orang yang datang setelahnya bahwa mereka bernazar dan tidak menunaikan nazar-nazar tersebut. Wal-wajib al-wafa' <murla> bil-nazar fi taatillah. Pada yang wajib adalah menunaikan nazar-nazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau setelah Allah saw. Man nazar an yuti' Allah, falyuti'hu. Wman nazar an yagsi Allah, fala yagsi. <tabakun alaih min hadithi Aishah> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah maka hendaklah ia melakukan ketaatan kepada Allah dan barang siapa yang bernazar untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha wa tafasil ahkam an-nadhr madhkurah fi kutub Pembahasan tentang nazar secara rinci terdapat di dalam kitab-kitab fikih dan hadis. Qal wayakhunun wa la Kemudian beliau mengatakan dan mereka adalah orang-orang yang khianat dan tidak menjaga amanah. Wa hadza min ashrat saah wa min alamatin nifaq. Dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat dan tanda-tanda kemunafikan. Para Nabi saw. dalam fil munafik, wajda tumina khan. Rasulullah saw mengatakan tentang orang munafik itu, apabila ia diberi amanah maka dia khianat. Walaupun Rasulullah saw. Inna min ashraf al sa'ah an yubtman al khan, wajhwan al amin. Dan Nabi saw. mengatakan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah berkhianatnya orang-orang yang diberi amanah dan dikhianatinya orang-orang yang al-amil yang terpercaya. والخيانة محرمة مطلقة لا يجوز لك أن تقول أحدا ولو خان. Dan khianat merupakan perkara yang dilarang. Tidak boleh bagimu untuk mengkhianati seseorang walaupun ia berkhianat kepadamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunaikannahlah amanah kepada orang-orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan engkau mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu dan di antara bentuk khianat yang banyak dari kalangan para pemuda bermudah-mudahan di dalamnya di hari ini. Ifsyau asrar Menyebarkan rahasia-rahasia. Wa tazjidu fil majalisi min gairi iznin walastidhan. Dan merekam di majlis-majlis tanpa meminta izin. Wa fil hadithi al-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. Al-majallisu bil amanan. Nabi dalam sebuah hadith Nabi sallallahu alaihi wa bersabda. Majlis-majlis itu terkait dengan amanah. Fa la ya'zulaka an takhuna amanata al maka tidak boleh bagimu untuk melakukan khianat terhadap majlis-majlis. Wa -majlis. anta taqarrab ila sabab dan engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan itu. Amma idza kana waliul amr yakhsha fitnahatan. Adapun apabila waliul amr mengkhawatirkan fitnah dan yakhsha min sahibi fitnah dan khawatir dari para pelaku fitnah, fa amar bi an yusedarah wa an yuraqab. Maka ia memerintahkan untuk merekamnya atau mengawasi. Wabshawah ahul gyun, ahul jawasis. Dan ia menyebarkan para mata-mata. Fathad khasul lahujaisul lahuhu fakat li wali alam. Maka hal ini boleh baginya dan khusus baginya itu bagi pemerintah. Ayat kerajaan dan negara. هذا واجب pemerintah dan negara ama asyikh wal ustadz la seorang ustadz syekh dan manusia yang lainnya tidak boleh mereka melakukan hal seperti itu walau amarakal alimun bidhalik fala tathi'u fa inna hadha min at-ta'a bil ma'siyah Walaupun engkau disuruh oleh seorang alim untuk melakukan hal itu maka jangan engkau taati dia karena ini termasuk perintah kepada maksiat fa hadza min salahiyat ad-dawlah wali al-amr maka ini hanya untuk kebaikan uh, wali al-amr pemimpin dan negara misluhu misn iqamat al-hudud wa tazirat wa umur al-jihad wa ghairdhalik seperti melaksanakan hukum had kemudian hukuman-hukuman dan Uh, permasalahan jihad dan selain itu. Baca bihu li billahi min al-khiyana. Maka perhatikanlah hal ini dan kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari sifat khianat. Tsumma dzakara min sifatihim qala wa yakshu fihim as-saman. Yakshu yakshu Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan banyak tersebar di tengah-tengah mereka nanti itu orang-orang yang gemuk. Yang demikian itu dikarenakan mereka ya, Dikarenakan mereka menghadap atau mendatangi dunia Dan Maka atau mendapatkan kelezatan-kelezatannya Dan ini mereka katakan bukanlah Celaan bagi semua orang yang gemuk فقد كان من الصحابه افراد سمان ولهم بطون yang gemuk dan memiliki perut yang besar walakin ليس بسبب اقبال على الدنيا وترك الاخره انتبه هل itu terjadi pada mereka bukan karena mereka e, mengambil dunia dan meninggalkan akhirat هناك اسباب اخرى للسمنه tapi ada sebab yang lain <laughs> yang menyebabkan seorang itu gemuk. Allah <laughs> mendaf'a al-husna yani, ay, kana ndaf'a al sekarang kami membela orang-orang yang gemuk. Wa qad imam shaykh al-a'imma, Waqi' ibn rahimahullah, ta'ulu imam, yaitu gurunya para imam, Waqi' ibn al -jarrah, rahimahullah, saminan, adalah seorang yang gemuk. Fakalahu rujul. Ante semin hakeha. Wa anta rahib ahli Iraq. Ayi abdul Iraq. Kemulian ada seorang laki-laki mengatakan kepadanya, engkau gemuk seperti ini. Padahal engkau adalah ahli ibadahnya orang-orang Iraq. Ala Naham. Semin cumin farahibil Islam. Naham. Dia mengatakan iya. Aku menjadi gemuk gini karena aku senang dengan Islam. Saad dan nafsiah. Itu kebahagiaan yang ada dalam dirinya. وعلى العموم يحرص المرأة لا يسمن لأن سجرة أموم لأسفارة إثم ملكي سمعنا كنت تؤدي ذاقمو قال القحطاني في نونيته فلحوم أهل العلم فجسوم أهل العلم غير السيماني آه آه آه فلحوم العلم أو فجسوم؟ آه وهنا سمينان أنا والأستاذ الأكبر <تصفيق> لكن الحمد لله الاكثر منكم غير سمين dari kalian tidak gemuk وقال فيما يذكر عن الامام الشافعي لست متاكدا من صحته قال لم اجد سمينا يعني مفلحا في العلم الا محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفه طيب داليا mengatakan dari al-imam asy-syafi'i ia mengatakan aku tidak pernah mendapatkan seseorang yang beruntung mendapatkan ilmu dari orang-orang yang gemuk kecuali Muhammad Ibnu Hasan Syib. Ibnu Hasan As-Syaibani, sahibul kutub al-ma'rufa, sahib Abi Hanifah. Yaitu sahabatnya Abu Hanifah rahimahullah. Fa idza kunta saminan ayyuhas sunni kalustadz al-fadil. Naam. Atamila anta ya menjadi orang yang gemuk wahai seorang yang sunni? fala ka salaf min ahli rai wa min ahli al-hadith maka engkau memiliki sebab dari ahli rai dan dari ahli al-hadith eh sebab ah, maka engkau Salab. Salab. memiliki Salab. memiliki salaf pendahulu dari kalangan ahli rai dan dari kalangan ahli al-hadith طيب ثم قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى باب في النهي عن سب اصحاب kemudian ada Abu Dawud mengatakan bab yang menerangkan tentang larangan dari mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan tidak diragukan lagi bahawa mencela para sahabat termasuk perkara yang keharaman yang paling besar wal kabair adharra bi dini man yasbu sallallahu alaihi wasallam dan merupakan dosa besar yang bisa membahayakan agama orang yang mencelarut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat umul mu'minin aisyah radhiyallahu anha umiru an yastaghfiru lahum fasabuhu aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan mereka diperintahkan untuk memohon ampunan bagi mereka كموديا المريكة ملتهايا والأمر بالاستغفار في قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم. ده البرنتة وانت مينتا كان أمبونا بجيبار الصابات. أذل فرمن الله تبارك وتعالى dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, Wahai Rob Rabb kami, Rabbana, firlana, wahai Rob kami, ampunilah kami. Dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam beriman. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rob kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Rabbana, innaka ghafuran rahim, Allahu Akbar. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعماش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ Muddah ahadihim Wala nasifan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan Telah bercerita kepada kami musaddad Ia berkata telah bercerita kepada kami Muawiyah dari Al-Ahmash dari Abi Salih Abu Muawiyah Abi... ha. nah, Telah bercerita kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Ahmash dari Abi Salih Dari Abi bin Al-Khutir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Janganlah kalian mencela para sahabatku Makdimi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalaulah seorang di antara kalian berinfak dengan emas seperti gunung Uhud, maka itu tidak sebanding dengan satu mut salah seorang dari para sahabat dan tidak pula setengahnya. Fakala la tsubu wahada nahiun wajibul tahrim. Nabi SAW mengatakan di sini janganlah kalian mencela. Maka ini larangan menunjukkan kepada pengharaman. Tsumma aqsama hadzal qasam al'azim. Kemudian ia bersumpah, beliau bersumpah dengan sumpah yang agung ini. Lau anfaqa ahadukum. Kalau seandainya ada salah seorang di antara kalian berinfak misla uhud dahaba. Menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Al-kammiyah mithl jabal Uhud. Jumlah emas yang kalian ilfakkan itu seperti gunung Uhud. An-naw' zahab. Jenisnya emas. Fi ziyadatin hassanah al-hafidh ibn Hajar di Fathul bari. Di dalam sebuah tambahan yang dihasankan oleh ibn Hajar dalam Fathul bari. Law anfaqa ahadukum misla Uhud zahaban kulla yawm. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud setiap hari, iden al kamilah misalnya jumlahnya seperti sebesar gunung Uhud al naul dahabun khalis jenisnya emas murni al fa'il kuliom dilakukan setiap hari. Arai tumpada apakah kalian melihat ini? Lufahaluh man بعد الصحبة Kalau hal ini dilakukan oleh orang yang datang setelah para Sahabat. Tidak yablug عند Allah Azza wa Jalla, ma yinfikuhu Sahabi mera tan Maka itu tadi semuanya tidaklah sebanding di sisi Allah Taala ta dari apa yang dilakukan oleh satu Sahabat al kamil mut mil al kafain atau ahadihimah yang mereka menginfakkan uh, sebanyak satu mud iaitu dua telapak tangan atau satu telapak tangan an-naw' lam yadhkuruhum jenisnya tidak disebutkan sebagaimana ذكر الذهب في الاخرين sebagaimana beliau menyebutkan jenis emas pada yang lain li'um ayya naw' anfaquh agar ini menjadi umum yaitu apapun yang mereka infakkan bur sy'in tamar mlh zabib gandum jelai kurma garam atau kurma kering Ah Andrew Green, هذا من الكاف شيء كان أفضل عند الله من إنفاق من بعدهم مثل أحد ذهب كل يوم. Yang mereka infakan satu telapak tangan ini dari jenis apapun ini di sisi Allah lebih utama daripada apa yang diinfakan oleh orang yang datang setelah mereka emas sebesar. رضي الله عنهم جميعا. لا إله إلا هذا فضل الله ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Wahada Qadaruhu Taala wa Ata'uh. Dan ini adalah ketentuan Allah Taala ta dan Pembriannya. Wahada Fadlu Suhbati Nabihi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nusruhte. Dan ini adalah keutamaan menjadi Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membela beliau. Tatkahd kanu yifdunuh biarwahim, wa amwalim, wa ahlim. Sungguh dahulu para sahabat itu menepus Nabi SAW dengan nyawa-nyawa mereka, dengan harta-harta mereka dan keluarga-keluarga mereka. Maka ke, tidak boleh mengkritik atau menentang keputusannya dan takdirnya. Setelah an zakra al hadits ash-sharih fi an-nahyi an sabbi al asba ashabahu sallallahu alaihi wasallam, setelah an zakra Abu Dawud al hadits ash-sharih fi an-nahyi an sabbi ashhabin nabiy sallallahu alaihi wasallam telah al-imam Abu Dawud rahimahullah membawakan hadis yang secara jelas melarang dari mencela para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam zakra qissatan wa hadithan muhimman beliau menyebutkan sebuah hadis dan kisah yang penting hatta la يأتي أحد fa ana sa'asubbu man rasulullah au agar tidak datang seseorang mengatakan saya akan mencela orang yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah mendoakan uh, kejelekan atasnya sebagaimana yahtajju ba'd ahli bid'ah fi ad fi Muawiyah radhiyallahu anhu sebagaimana ahlul bid'ah berhujjah untuk mencela Muawiyah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ابن عباس ليأتي ليكتب. كما في صحيح مسلم bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم mengirim Muawiyah untuk mengirim Ibn Abbas untuk memanggil Muawiyah agar Muawiyah menulis untuk beliau. Kala Ibn Abbas, إنه يأكل يا رسول الله. Kemudian ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya ia sedang makan wahai Rasulullah. Fā arsalahu marratan ukhra. Lalu Rasulullah mengutus ibnu Abbas lagi. Fakana qala ya Rasulullah, innu ya'kul. Ia mengatakan lagi wahai Rasulullah, dia sedang makan. Kehendak ilafaragah min al akhlus syati. Yaitu kalau dia selesai makan, ya Muawiyah selesai makan, ia akan datang. Fakala Nabi Sallallahu Sallam, la ashba allahu mutna. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Ulamaus Sunnah kharj juhada dan di manaqib Muawiyah dan para ulama Sunnah mengeluarkan hadis-hadis ini di dalam penjelasan tentang keutamaan Muawiyah. Kif? Kayf. Kif ya kunuman Bagaimana ini menjadi keutamaan? Wa Wafzilah. Wafzilah keutamaan. Al-Imam Muslim ba'da hadha al-hadith mubasharah Al-Imam Muslim setelah membawakan hadis ini rawahu hadithan sallallahu alaihi wasallam langsung meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi su'alhi rabbahu azza wajal tentang permohonan beliau kepada Rabbnya azza wajal Allahumma inni bashar aghdhab kama yaghdhabun Ya Allah, sesungguhnya aku manusia Aku dapat marah sebagaimana mereka marah Maka siapa saja yang aku mencelanya? mencelahnya Atau aku mencacinya Dari umatku, maka jadikanlah itu sebagai rahmat dan ampunan untuknya Undhuru ila ilmi imam muslim wa fiqh Lihatlah kepada ilmu Imam Muslim dan pemahaman beliau. Lama khraja hadith, la ashba Allah fatnah. Setelah beliau mengeluarkan, meriwayatkan hadith, ya Rasulullah mengatakan, semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Mubasyaratan yang khraja hadith, man sebabtu, atau lantuh, atau tawtu aleif, ajalha lehur rahmah. Langsung beliau meriwayatkan hadis yang berbunyi barang siapa yang aku mencelanya aku melaknatnya atau aku mendoakan keburukan atasnya jadikanlah itu sebagai rahmat dan ampunan untuknya wa muslimun wa ahlussunnah tabi'u fi dzalik ashabah dan seorang muslim serta muslimin ahlu sunnah tabi'u fi hadza ashabah dan ahlussunnah di dalam hal ini mengikuti para sahabat كما سيأتي في قصة سلمان رضي الله عنه مع حذيفة رضي الله عنه. سبق ما لا يكذّل ذن قبل قصة سلمان ذن حذيفة رضي الله عنهما. فتأملوا هذه القصة جزاكم الله خيراً. نعم ما كبر حتى كنّا قصة إيلي جزاكم الله خيراً. ولعلنا نكتفي بها قبل الصلاة إن شاء الله dan mudah-mudahan kita berhenti atau selesai uh, mencukupkan sampai padanya insyaallah sebelum salat. Qala al-Imam Abu Dawud ahaddathana Ahmad ibn Yunus qala hadathana Zaidah ibn Qudamah al-Thaqafi qala hadathana Umar ibn Qais al-Ma'sir an Amr ibn Abi Qurrah qala imam Abu Daud rahimahullah mengatakan telah bercerita kepada kami Ahmad ibn Yunus Dia berkata telah bercerita kepada kami Zaidah ibn Qudamah al-Thaqafi يا berkata telah bercerita kepada kami عمر بن قيس المأثور، dari عمر بن أبي قرطه، dia berkata. قال عمر كان حذيفة بالمدائن معروفة مدائن كسرة. في المدائن عاصمة من كسرة. نعم. في فارس في بلاد فارس. dari عمر بن أبي قرطه dia berkata حذيفة هذا حذيفة برأدي المدائن. فكان يذكر أشياء. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "لأناس من أصحابه في الغضب". Dan beliau menyebutkan beberapa perkara yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia dari kalangan sahabat-sahabatnya ketika marah. Hudayfah menyebutkan hal itu dalam rangka menyampaikan riwayat, walaih sallallahu alaihi wasallam bukan dalam rangka mencela. Walakin annas fi hadhihi fi tilka albilad minhum islam. Akan tafi manusia di negeri tersebut di antara mereka ada yang baru masuk Islam. Wa minhum manhum minal ajam ghairul arab, qad la al-fahm. Dan di antara mereka ada yang berasal dari non arab sehingga mereka tidak bagus atau tidak baik di dalam memahami. Fa kanu yasma'una dhalika min Hudzaifah maka mereka mendengar hal itu dari hudzaifah fayantaliqu nasun mimman min hudzaifah radhiyallahu an fayatuna salman alfarisi radhiyallahu an fiyakurun lahu qaul hudzaifah salman radhiyallahu an hudzaifah a'lam kemudian ada sekelompok orang pergi dari orang-orang yang mendengar ucapan itu dari hudzaifah lalu mereka mendatangi salman dan menyebutkan kepada Salman tentang perkataan Hudayfa. Kemudian Salman berkata Hudayfa lebih tahu dengan apa yang ia ucapkan. Ya'alam anhu sajukan fir'iyah. Ia mengetahui bahawa Hudayfa adalah seorang yang jujur di dalam riwayat. Dan ia memastikan hal itu. Walakin al-makam hal yang amla. Akan tetapi Tempat menyampaikan riwayat tersebut cocok atau tidak? Wahabah yuallimuna ya ikhwati jami'an asatilah wabulab. Maka ini mengajarkan kepada kita, waik saudara-saudaraku, para asatilah dan para pelajar, bixtiar zaman, walmakan, walrijal, lqauli kalimatil hak, untuk memilih tempat dan waktu dan orang-orang yang akan disampaikan kepada mereka kebenaran. Faqad tuqti fa takhtaru zamanan munasib. Terkadang engkau salah karena memilih waktu yang tidak tepat. Batusabbibu fitnatan wa wanfaratan 'anil haqq, sehingga menyebabkan fitnah atau larinya manusia dari kebenaran. Wa qad takhtaru makanan ghayra munasib. Dan terkadang engkau memilih tempat yang tidak tepat. فتترتَبَ مفسَدٌ مفسدةٌ وتنفيرٌ عن الحق sehingga menyebabkan kerusakan dan membuat manusia lari dari kebenaran. وَقَدْ تَقُولُ كَلامًا حَقًا وَلَكِنْ عِندَ رِجالٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لَهُمُ الْكَلام. Dan terkadang engkau menyampaikan kebenaran, tapi kepada orang-orang yang tidak cocok untuk menerima ucapan tersebut. Ma anta b mhdin kaum haditha la tablughu lquluhum illa kana libaghthim fitnah kmaaqal ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ma anta b mhdin kaum haditha la tablughu lquluhum illa kana libaghthim fitnah tidaklah engkau menyampaikan suatu ucapan kepada suatu kaum yang tidak dipahami oleh akal-akal mereka melainkan ia akan menjadi fitnah pada sebagian mereka hadha aslun muhimmat fi nashr alilm ini adalah prinsip yang penting di dalam menyebarkan ilmu idza lam yantabih lahu apabila seorang penuntut ilmu tidak memperhatikan hal ini maka kerusakan yang dibuatnya lebih lebih besar daripada kebaikan dan tindakannya menjadikan kebenaran itu dibenci oleh manusia lebih besar daripada ia menjadikan manusia cinta kepada kebenaran itu. Wad marrat ma'akum fi dirasatikum ahadis tdllu ala hada. Dan telah ralu bagi kalian di dalam pelajaran-pelajaran kalian hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Walakin tahtajuna ila man yunbihukum moyufukum alaiya. Akan tapi kalian butuh kepada orang-orang yang mengingatkan kalian tentangnya. Misal. Contohnya hadis Muaz bin Jabal yang ma'ruf di sisi kalian yang terdapat dalam sahihain tentang hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba dan hak para hamba yang akan ditunaikan oleh Allah. Ala Muazi akhire ya Rasulullah ala ubashirun nas Mu'ad mengatakan di akhir hadis tersebut, wahai Rasulullah, tidakkah aku menyampaikan kabar gembira kepada manusia dengannya? Kalalatu bershirhum fiyattikilu. Kata Rasulullah SAW, jangan kamu eh, berikan kabar gembira kepada mereka dengannya, karena nanti mereka akan bersandar kepada hal tersebut. Aiyad yasmahu baa'zu nasihaal faud li kalimat la ilaha illallah. Yaitu terkadang sebagian manusia mendengar tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah fayaktafi biha wa yatruku al a'mal min al wajibat wa lalu ia mencukupkan dirinya dengan kalimat la ilaha illallah dan dia tinggalkan amalan-amalan saleh dan selainnya sayqa fi amrin 'adzim sahingga ia terjatuh dalam perkara yang besar sa al tsani haditsus tsani hadits yang kedua haditsu Abu hurairah radhiyallahu anhu ايضا fi sahih muslim حديث أبي هريره رضي الله عنه في صحيح مسلم لما دخل البستان على النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البستان الحديقه على النبي صلى الله عليه وسلم فكالا يا masuk ke بستان اي تو taman صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل انا اختصره و Kisah ini adalah hadis yang panjang, saya akan meringkasnya. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'alaihi li Abi Hurairah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kedua sandalnya kepada Abu Hurairah. Faqalahu ya Aba Hurairah, akhbir wa kun kull man laqaita mimman yaqul la ilaha illallah biljannah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kabarkanlah kepada orang yang siapa saja yang kau temui, bahwa dari kalangan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bahwa ia akan masuk ke dalam surga. Takaraja Abu Hurairah, farihan mumtathilah. Maka Abu Hurairah keluar dari kebun tersebut dalam keadaan senang dan akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana min qadari an awwal man laqiyah dan merupakan ada termasuk dari takdir Allah orang yang pertama dijumpai Abu Hurairah pada saat itu adalah Umar. Kal ma ya Abu Hurairah? Kemudian dia berkata, "Apa ini wahai Abu Hurairah?" Qala na'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani biima ad mubashiratul man laqayt yashhad an la ilaha bil jannah kemudian abu hurairah menjawab ini adalah dua sandal Rasulullah sallallahu beliau mengutusku dengan membawa keduanya untuk mengabarkan kepada siapa saja yang aku jumpai dari orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah bahwa ia akan masuk ke dalam surga farafa ayadahu umar fa daraba abu hurairah ala sadrihi hatta saqata ala Alastihi, artinya ala duri, ala mengadet. Ybki. Maka Umar mengangkat tangannya dan memukul dada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai Abu Hurairah terduduk. Faraja Abu Hurairah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wakhlafah Umar. Kemudian Abu Hurairah kembali menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di belakangnya Umar. Fasealahu maan hada. LImaada ybki Abu Hurairah, fakhabarah alkhobar. Dan Rasulullah SAW menanyakan ada apa ini? Mengapa Abu Hurairah menangis? Lalu ia mengabarkan berita itu kepadanya. Fakala Al-Nabi SAW, Lima faalta thalika ya Umar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kau lakukan itu wahai Umar? Kemataqaddam ma'akum fi qissat Hatib." "Apa yang memalukanku pada hal ini wahai Hatib?" Sebagaimana yang beliau katakan di dalam kisah yang telah lalu yaitu kisahnya Hatib, "Apa yang membuatmu melakukan hal itu wahai Hatib? Istafsir min akhik la'alla lahu 'udhran la, la ta Tanyakan dulu kepada saudaramu, barangkali dia memiliki alasan yang engkau tidak mengetahuinya. istafsir minhum fi umurin wa mukhalafatun wadiha." Nabi saw meminta penjelasan kepada mereka tentang perkara-perkara yang itu menyelisih. Walakin hatta yaburamada lahmin alghuzur. Akan tapi beliau ingin melihat وحت... apa alasan mereka. Whatta nta'lam allah nasta'jin allah nta'jil. Dan agar kita bisa mengambil pelajaran di situ, jangan kita itu tergesa-gesa. Qala ya Rasulullah, d'ainna shta'amal. Kata Umar radhiyallahu anhu wahai Rasulullah biarkan manusia beramal. Khafah alaihim, maqalahu Rasulullahi dalam hadis Mu'ad. Mereka, tak uh, nah. mengkhawatirkan mereka seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Mu'ad. Fanabrar Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam ilah biurqaliya Abu Hurairah. Dagi nasa ta'aman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abu Hurairah dan mengatakan wahai Abu Hurairah biarkan manusia agar mereka beramal. Falamma umina al-khata wa fahama an-nas al-adillah haddathu bil haditsain. telah diketahui aman dari kesalahan dan lamama uminat wal khata wa fahama an-nas alhamdulillah adillah Wanha fi fadzil la ilaillallah la yaktazi terk al-amal salihah nashr al-hadis ini. Dan kalau telah aman Dari fitnah dan kesalahan dan manusia telah memahami dalil-dalil, maka mereka pun menyampaikan hadis tersebut, yaitu tentang keutamaan la ilaha illallah. Al-hadis ketiga. Hadis yang ketiga. Di Sahih Bukhari. Di dalam Sahih al Bukhari. Min hadis Ibn Abbas. Dari hadis Ibn Abbas. Waw hadis yang panjang, akuh dan ia adalah hadis yang panjang saya akan ringkas. Fi musim Haji, Yaitu di musim Haji, akhir Haji terakhir yang dilakukan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ucuperah Umar, anak Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, bahawa ada yang mengatakan kalau seandainya Umar meninggal dunia maka kami akan mengangkat menjadi pemimpin si fulan kala Umar awaqad qaluha kata Umar apakah mereka telah mengatakan hal demikian da aqumna fiihim wa la akhtubanna ain fi makkah fi musim alhajj aku benar-benar akan berdiri di hadapan mereka dan berkhutbah di hadapan mereka itu di hadapan manusia di musim haji manalladhi azama ala an yatakallam alfaruq Umar apa yang membuat Umar bertekat untuk berbicara? Mahma balaghta min al-ilmi wal manzilah, lam tastaghni 'anil mashurah. Berapapun atau setinggi apapun ilmu yang engkau miliki, maka jangan sampai engkau meninggalkan musyawarah. Fasma' min ikhwanik. Andaklah engkau juga mendengar dari saudaramu, kun ka ustazan aw Engkau seorang ustaz atau engkau seorang syekh. فقد يكون من هو دونك في العلم والفضل عنده في هذه المساله راي حسن Bisa jadi orang yang lebih rendah darimu ilmunya dan keutamaan memiliki pendapat yang baik di dalam permasalahan ini wa mashuratan tayyibah dan memiliki pendapat-pendapat uh, yang baik Fakala Abdurrahman ibn Auf la taf'al ya amir al mu'minin Maka Abdurrahman bin Awf mengatakan kepada Umar, jangan engkau melakukan itu, wahai amirul muminin. Inna fi majma'il hajj, yahburuhu al-nasu minal a'rabi wa gairihim. Sesungguhnya engkau sedang berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang melaksanakan haji. Di antara mereka ada yang berasal dari selain Arab. Wa qad taqulul kalimah, yahminunaha ala gairi wajhihah karena bisa jadi mereka mengarahkan kalimat yang engkau sampaikan kepada yang bukan semestinya walakin hatta tarji' madinah akan tapi tenanglah sedikit hingga engkau kembali ke kota Madinah sa'innah ardhussunnah hakeka fil bukhari fa inna ardhussunnah sebab kota Madinah itu adalah negeri sunnah dan ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan di Madinah telah dapat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallamta bil dengan suatu pembicaraan maka pembicaraan itu dipahami darimu. Faraja'a Umar ila ra'i Abdurrahman ibn Aw Maka Abdurrahman kembali dan menerima pendapatnya. Maka Umar kembali dan menerima pendapatnya Abdurrahman ibn Auf. Wakalidan akumu fihim bhadhi al-kalima ma nakdum al Dan dia mengatakan kalau begitu kita saya akan berdiri dan menyampaikan kalimat ini awal masuk ke kota Madinah. Walhadisul-rabig fi hadal asal, hadal yang dimana. Dan hadis yang keempat di dalam prinsip ini adalah hadis yang ada pada kita ini. Wahyu <tuh> hadis Salman bersama Hudayfa radhiyallahu anhuma. Aduh hadis Salman bersama Hudayfa radhiyallahu anhuma. Bagi sebahagian pemuda mengatakan, bukankah ini kebenaran? Jadi dia <tuh> mengatakan, padanya, ya mengatakan, ya ini kebenaran. Jadi dia mengatakan, ya ini kebenaran. Jadi dia mengatakan, ya ini kebenaran. Jadi dia mengatakan, ya ini kebenaran. Jadi dia mengatakan, ya ini kebenaran. Jadi Ya, sudah kalau ini kebenaran saya akan sampaikan dan sebarkan di grup-grup kemudian di tengah-tengah manusia dan aku tidak akan peduli dengan apa yang akan terjadi. Hanya lihat asilmik ini dia katakan karena lemahnya ilmunya, wazaf akhlik wahikmatik dan lemahnya akalnya dan hikmahnya. Hal anta agir ala dini Allahi Sunnah wal min Rasulillah sallallahu alaihi apakah engkau lebih jembur terhadap membela agama daripada Nabi SAW dan para sahabat ربما تقول حقا فتتسبب في رد ما هو اكبر منهم بارك الله يا ia merupakan kebenaran yang engkau sampaikan namun menyebabkan manusia membantah sesuatu yang lebih besar darinya kunu uqala ulama muttabi'in al-sahabah fi hadha jadillah kalian orang-orang yang berakal ulama yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sulman hudzaifah a'lam bima yaqul maka sulman di sini mengatakan hudzaifah lebih mengetahui tentang apa yang dia katakan fa yarji'un ila hudzaifah fa yaquluna lahu qad dhakarna qaulaka li sulman fa ma saddaqak Lalu mereka kembali kepada Hudayfa lagi dan berkata kepadanya, kami telah menyampaikan ucapanmu kepada Salman. Namun Salman tidak membenarkanmu dan tidak mendustakanmu. Salman tidak kekiban kepada Hudayfa, walaupun ia takut untuk membawa. Lalu kata Nabi, "Ya sudah Hudayfa, aku telah mendengar Rasulullah mengatakan itu, untuk Salman tidak mendustakan Hudayfa. Namun dia khawatir kalau ia mengatakan iya benar saya mendengar Rasulullah mengatakan demikian, dia khawatir akan salah akan dipahami dengan salah. Qala fa'ata Hudzaifah Sulman wa huwa fi mabqala, yani mazra'ah yuzra'u fiha Kemudian Hudzaifah mendatangi Salman dalam keadaan Salman sedang berada di mabqalah, yaitu sebuah tanah yang ditanami padanya sayuran, al-baqal.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 إن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب، فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى، فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورث أو تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة. Maka Salman mengatakan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau marah, kemudian beliau mengatakan ketika marah kepada orang-orang dari kalangan sahabat-sahabatnya dan dia rido. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkata dengan "Allahumma inni basharul aghbab kama yaghbabun, fman sababtu atau shetamtu." Nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan secara jelas ya Allah sesungguhnya aku manusia, aku bisa marah sebagaimana mereka marah. Maka siapa saja yang aku mencelanya atau aku melaknatnya maka jadikanlah ia rahmat dan ampunan bagi mereka. Walam yakun alaihi wasallam ghadab linafsihi wa yartaqim linafsihi. Dan innaman yaghdab idzan tugikat hurumatullah au hurumatillah wa qulifat wa ahkamuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah marah karena membela dirinya. Ya kan? tapi beliau marah ketika dilecehkan بَتَاسَن بَتَاسَن وَالْحُكُومُ حُكُومُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ سَلْمَانٌ لِهُذَيْفَةَ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَيْ كَمَا علمت أنا ولكن يذكر الأخ أَخَاهُ نَعَمْ ذَلِكَ سَلْمَانٌ مُنَاطِقَ لِهُذَيْفَةَ وَلَقَدْ عَلِمْتَ بِسْتَكْفِي عِنْدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ صُنُغَ أَنَّكَ تَلَاحَ مَعْتَهِي قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي sebab tuh sebte, atau lantuh lantekan, fi ghatbi. Fainama, Aana min wali Adam, agzab kama yagzabun. Wainama bafthni rahmatan lil alamin, fajalha عليهم salatan yoom al kiamah. Allah Allah. Kata Salman kepada Hudayfa, Sungguh kau telah mengetahui, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Laki-laki mana saja dari umatku yang aku mencelanya dengan sebuah celahan. Atau aku melaknatnya dengan sebuah laknat. Ketika aku marah, maka sesungguhnya aku hanyalah manusia dari kalangan anak Adam. Aku marah seperti mana, sebagaimana mereka juga marah. melainkan Allah SWT hanya mengutusku sebagai rahmat bagi segenap alam. Maka jadikanlah ia maka jadikanlah celahan itu atas mereka sebagai salahnya ash-shalatu 'ala rahmatuna, 'ala rahmat. Maka jadikanlah ya, selaan tersebut atau laknat tersebut atas mereka sebagai rahmat pada hari kiamat wal maghfirah dan ampunan bagi mereka pada hari kiamat. Kama fi hadis al-malaikatu tushalli 'alai taqul, "Allahummaghfir lahum, Allahummarhamhum." Sebagaimana dalam hadis para malaikat itu ia ya, berdoa untuknya dengan mengatakan ya Allah rahmatilah ia ya Allah ampunilah ia summa zada salmanul amra taakidan kemudian salman menambahkan perkara tersebut dalam rangka memberikan penegasan faqalan li akhihi hudzaifah wallahi latantahiyanna aw la aktubanna ila umar maka salman mengatakan kepada saudaranya hudzaifah Demi Allah, engkau berhenti dari meriwayatkan hal tersebut atau aku akan mengirim surat tentangnya kepada Umar. Fa'amsaka an dhalika Hudzaifah radhiyallahu anhu. Mata Hudzaifah radhiyallahu anhu berhenti dari hal tersebut. Wal hadis sahahahu 'adadun min ahli al-'ilmi minhum shaykhuna al-'allamah al-Wadi' rahimahullahu rahmatullahi ta'ala 'alayhi fi kitabih as-Sahih al-Musnad. مما ليس في الصحيحين. هذا الحديث يروى عن سيدنا الإمام أحمد بن سعد بن أبي شيبة رضي الله عنه. هذا الحديث يروى عن سيدنا الإمام أحمد بن سعد بن أبي شيبة رضي الله عنه. هذا الحديث يروى عن سيدنا الإمام أحمد بن الله عنه. هذا الحديث يروى عن سيدنا الإمام أحمد بن سعد بن أبي عن سيدنا الإمام أحمد بن الله عنه. هذا Hatta yu'allimaka mal maqsudu min adhanah. Perhatikanlah dalamnya pemahaman al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau membawakan atau meriwayatkan hadis ini. Beliau masukkan di dalam bab larangan. Dari mencela sahabat Rasulullah s.a.w. Agar kau memahami apa maksud dari hal tersebut. Naktabi bihada insya'Allah ta'ala. dan Unusadi wa la'allal baqiyya na'fuduha. Bain Maghrib wa Isha Wa Ba'adhan al-Isha Kita cukupkan Sya so, Allah sisanya akan kita ambil Ba'adhan al-Maghrib wa Ba'adhan isha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh